Її ровесниці намагались не ставати поруч з нею, щоб зайвий раз не нагадувати собі «Господи, як я постаріла!». Одне слово, час обтікав її, як бузька вода протку рибину. Її сильний різьблений рот із твердими вишневими губами лебонь для того і був створений, щоб вимовляти жабунливо летюче слово «люблю». Однак у городищах, здається, ніхто цього слова так і не почув від неї. Хоча під чаркою чоловіки навіть гиркаються між собою, бо одні кажуть, що вона вимовляє це слово з наголосом на першому складі, а інші, що на другому. Зараз вітер сипонув на її хустку листяної подарухи, І вона гукнула молодому трактористові, котрий стовбичив над силосною ямою. «Гей, з тебе вже тирса сиплеться, отійди далі!» і продовжувала поливати розчином посічене кукурудзиння. Вона весь час поглядала з-під хустки на сонце, бо нетерпеливо лось дочекатися вечора, коли в її густих коноплях буде розіграно ще одну городещенську оказію. Вітер розкрутив іграшковачого вітрячка на хаті гриня-перепаді. Хоча з деяким запізненням, але через руки гриня пройшли всі найважливіші технічні відкриття людства. Його двір весь час нагадує експериментальний цех щонайменше Академії наук, а щонайбільше – це просто майстерня гриня перепаді Тут часто можна побачити і трактора, який щойно пригнали із капітального ремонту, але треба, щоб його ще оглянув гриць, як остання і найвища технічна інстанція. Оскільки в городищах і в вокільних селах до біса розвелося жигулів, то завжди половина з них стоїть під гриневими ворітьми, а самі власники машини на всі лади заграють із перепадею, щоб зазирнув до мотора хоча б крахів ока, на що Гринь крізь затиснуті в губах гвинтики, відказує краєчком, краєчком, а я через вас світу білого не бачу. Гриць бездоганно ремонтує і телевізори і електробритви, і холодильники, і транзисторні радіоприймачі. Зрештою, все, що може підлягати ремонту. І навіть те, що можна давно було б викинути і забути. Він має державну пенсію, бо повернувся з війни на одній нозі. Та і вона не дуже міцна в коліні, тому Грин часто повторює. «Обшім, так я і стою. Одною ногою під Дрестином, а другою в городищах. А десь там піді мною...» Ходять поїзди, і течуть ріки, бігають діти до школи. В общем, так, запаяли. Слово «запаяли» змінює перепаді звичку, замінює значну частину всіх вживаних умов і городищенців слів. Усе залежить від гринової інтонації. Але із цими звуковими нюансами слова «запаяли» ми ще зустрінемось, коли ближче познайомимось із перепадею. А познайомитися з ним досить легко, треба просто зіпсувати щось із домашньої техніки або просто піти до нього на консультацію. Кілька років тому, коли в Городищах відкрили будинок побуту, організували ремонтні майстерні. Але молодий хлопчина із спеціальною освітою виявився нерентабельним, бо не міг конкурувати з Гриневою Славою. Позаяк, перепадя на пенсії, і з цим змирилися в районі, тим більше, що Гринь. Сплачує мито у фінвідділ. Зараз він слухається, як усе тихше й тихше обертається на хаті саморобний вітрячок. І думає, що пора боже його і змастити на зиму, бо поскрипує, як його фабрична нога, яку він настільки вдосконалив своїми пристроями, що опирається на неї більше, ніж на живу. Його дружини Марини дома не було. Того й слід чекати, ходила по гостях. Мариною її звали лише в очі, поза очі – я кау. Бо кожне вимовлене нею речення було б неповноцінним, якби вона разів з десять не повторила. А я кау, а вона мені кає, а я їй знов кау, а тоді ми обід каємо, а тоді ми втрьох каємо. Майже все своє життя Мариня провела в гостях, тільки іноді добиваючись додому на нічліг. Звісно, що її всюди приймають завдяки гриневій славі. Якщо у вас ще нічого не зіпсувалось, то ви не гарантовані, що воно вічне. Те, що вона знає найтаємничіші новини городиш та довколишніх сіл і охоче поділиться ними, є лише допоміжним чинником того, що її приймають у кожній хаті з удаваною чи щирою, але з шанобою. Тим більше, що ці походеньки входять і в службові маринині обов'язки. Недавно її оформили посильною присідраді. Це була єдина умова, яку ставив перед районним фінінспектором Перепадя, коли брався відремонтувати йому японського транзистора. Дедалік кволіше обертався вітрячок на Гриневій хаті і був схожий на чудернацьку кульбабу, що виросла з демаря. Гринь опирався на свою механізовану ногу. Йому здавалося, що він відчуває у неї тепло осінньої землі, дивився на розкидані частини свого вертольота і думав – Долетить до вопнярки чи не долетить. Він не бачить, що за його спиною шестирічний син сільського міліціонера Сашка Тура тікає в кукурудзу із подолком запасних частин від того ж таки вертолюта. Якщо долетить до вопнярки, то наступний рейс до жмеренки. Запаяли. На посядисто думав Гринь і проте с ноги поскрипував під вагою його тіла і вирішуваної проблеми. Мариня Якау гостювала в глухої баби Капшучихи, Іванової матері, яка живе самотою біля підніжжя Сармацького горба, і такі справді нічого не чує, крім кування трьох зозуль на цвинтарі та Марининого голосу. Мариня церемонно копилила губи, несучи до них чарочку, випивала бредливо, просиловано, як мікстору і, взявши одну притишену ноту, говорила. А я й Кау, що своїми очима бачила, хай мені хоч що хочуть, Каут. А я бачила ту книжку, куди Дзиндра історію пише, про яку всіляка Каут, хай Каут. А я бачила, що там таки написано. І того я Кау, що ваша прабабка товклася під цим горбом на оцьому місці, Якау з Іваном Богуном, що Якау був генералом у козаків, і Якау, що тут закопано скарб. Глуха Капшучиха промацувала язиком кілька своїх доплавих зубів і відповідала. Мариню Рибко, а скажи, но, кують ще чи вже похрипли? Золу ветеринар Василь Коруць, по його називають лікар, «Ой, не треба!» – оглядав колгоспних свиней, щоб визначити, яких залишити на зимівлю, а яких стати на м'ясокомбінат. До його руки на довгій шворці був прив'язаний термометр, котрий завжди показував нормальну температуру, тому присуд він виносив на око, враховуючи симпатії чи антипатії свинарки.